Ебі Ваксман, книжкове життя Ніни Гіл, розділ 9, у якому Ніну повчають мудрі, але необізнані в її ситуації діти. «Що ти вчинила?» – я розвернулася і пішла. Полі вилупилась на неї і сказала «Що?» Але стривай, мені здавалося, що тобі подобався той хлопець. Ну, я гадала, що він симпатичний, тож міг би сподобатися тобі, якби ти познайомилася з ним ближче. Адже була вірогідність, що між вами виникне приязнь». Ніна кинула. Розмова відбувалася наступного понеділка, коли б негарні ще нікого не було, а Полі чи не вперше прийшла вчасно на роботу. Але коли б тоді випав шанс поговорити з ним, володарі Полі, ти просто пішла. Саме так і було. Полі пильно подивилася на Ніну. «Мені важко це збагнути. Поясни». Ніна зітхнула. Я пішла в кіно сама. Побачила його там. Трапилися дивні події з участю дівчини з його команди, вікторинників. І раптом ми залишилися самі з квитками на один і той самий фільм. Тоді я злякалася і пішла. Не сказавши ні слова, мовчки. Навіть не вигадала жодної причини. Ну, приміром, у мене голова розболілась. Та дівчина сказала це... Перша покидаючи нас на одинці, і я злякалася. Ти забула? Полі похитала головою. Дивно, що ти взагалі з кимось спала. Я і сама дивуюся. Коли в останнє? Не будемо про це. Ні будемо. Годі тобі. Ніна відійшла до книжок, щоб розставити їх по полицях. Рукам потрібно було якесь заняття. Будь-яке. Тоді, якщо це тебе втішить, пролунав голос Полі. неї із-за спини. Скажу, що в тебе розкішний вигляд, коли ти розвертаєшся і йдеш. Маю на увазі твою дупу. Знатиму, усміхнулася Ніна, пильнуватиму, що привабливі чоловіки завжди залишалися позаду. Зрозуміла, про що я? На жаль, відповіла Полі, зрозуміла. Наприкінці дня Ніна взялася розставляти крісла-мішки, готуючись до книжкового клубу для маленьких школярів. Увесь день їй було сумно. Усе дратувало, але вона знала, що спілкування з маленькими дівчатками допоможе їй відволітися від своїх думок. «Ну що, малеча?» – сказала Ліс, натягуючи на себе затаскану бейсболку з емблемою команди «Джорджес». «У мене запланована важлива гра, тому я вже тікаю звідси. Власне, мене вже немає». «Ти все ще переді мною», – нахмурилася Ніна. «А ось моє серце вже на стадіоні та з хот у руках і кетчупом на підборіддя. А серце теж у кетчупі. У когось можливо, але я струнка і багато рухаюсь, тому у мене хіба що трохи. Пожартувавши, ліс, поправила бейсболку і вийшла з книгарні. Ніна якусь ми дивилася вслід, похитуючи головою. Ні, ця жінка таки божевільна. Допомогти? Звівши погляд, Ніна побачила Анабель, одну з тих леді, як вона їх називала, що відвідувала книжковий клуб. Десятилітня Анабель була серйозною дитиною з непохитним переконанням, які не віддавалися сумнівам. Звичайно, сказала Ніна, може затягнути сюди кілька кресел мішків з кабінету. Раніше Ніна розставляла звичайні стільці, але, посідавши, усі сором'язливо замовкали. А от на креслах мішках дітлахи почуваються вільніше. Анабель знала, де їх зберігають. Це був Перший книжковий клуб, до якого дівчина приєдналася, але вона була стиль для хів, які намагаються виконувати все досконало. Спочатку вони просять показати, а тоді беруться робити все самі. До крамниці зайшла Логан. Їй також було 10 років. Вони з Аннабель ходили до різних шкіл. Вони подивилися одна на одну і Логан усміхнулася. Аннабель усміхнулася у відповідь та привіталася. Луган пішла за нею до кабінету, і вони мовчки повернулися із останньою парою мішків. Ніно часто дивувало те, що десятирічні діти можуть бути такими самостійними. Вона й сама колись була така, але інші дівчата здавалися їй значно впевненими, в собі. Вони голосно віталися одна з одною, гралися разом, на перервах, палко сперечалися та обіймалися. Вона завжди ними захоплювалася і думала, що, можливо, її мама повинна була прищепити їй ці навички. Очевидно, вона не змогла цього зробити, бо їй завжди було ніколи. Мами інших дітей краще впоралися з цим завданням. А потім ставало соромно за такі думки, і вона поринала у світ книжок, телешоу та самотність. Двері широко відкрилися, зайшла Нора та Уна, сміючись і голосно розмовляючи. Вони були однолітками, знали одна одну з десятка. За ними зайшла подружка Аша та Рубі Ферн. Усі гарно вдягнені, хизувалися райдужними кольорами, штучним хутром, єдинорогами, принтами з Рут Бейдер, Гінзбург та Амелією Ергард, Рошками в вигляді емалевих лисиць, лінивців або пончиків. І це, і це, і це. У цьому віці хочеться бути таким, як усі. Тому дівчатка зазвичай починають однаково вдягатися, бо бачать те, що їм подобається і хочуть собі таке саме. Модні вдяганки і молодіжні кумири заполонять школу у всіх країнах. а батьки охочі скуповують футболки з слоганами «Дівчата правлять світом», радіючи, що можуть догодити дитині самим лише походом до крамниці. Мені було цікаво, як усе це працюватиме, коли заверують гормони. За її особистими спостереженнями дівчатка в середньому школі одягалася однаково, щоб триматися в купі як у реальному світі, так і онлайн, а зовсім не тому, що, о боже, цей лінивець такий кумедний. Ніна подивилася на годину час розпочинати. Вона зачинила крамницю, ніхто так не відволікає від книжкового клубу, як покупці, та сходила до кабінету за крекерами і водою з пляшках тим, що так потребує дитячий організм. «Хто почне?» – запитала вона, повернувшись і сіла у своє мішок крісло. Цього місяця читали «Таємне товариство Бенедикта», одна з не найулюбленіших книжок. Вибір не був несподіваний, якщо вважати, що вона сама обирала книжки для читання. Нора підвела руку, дівчинка була дуже креативна, ніколи не боялася озвучити свої думки, а поза як вони завжди були лучні та пронизливі. Ніхто не був проти цього, і група чітко вирішила, що вона буде лідером Мені сподобалася книга, але одне було страшенно неприємне. Чому всі проблеми завжди мають вирішувати діти? Поясни, будь ласка, попросила Ніна. Нора нахилила голову. У реальному житті дітям не дозволяють робити щось самим. Хіба ні? Дівчинка поглянула на своїх друзів і всі закивали. Батьки возять тебе сюди, батьки возять тебе всюди, за нами наглядають вчителі та няні або хтось там ще. У цій книжці діти проходять якесь дивне тестування і долучаються до таємного товариства, щоб врятувати світ. У них немає батьків, зауважила Логан. Нормальних батьків ні в кого, з дітей немає. Їх у книжках. Вона взялася перелічувати відомі її книжки по пальцям. Батьки або померли, або злі, або заклопотані. У Джуні Джонс були батьки і в Рамони Квінблі були батьки, сказала Ніна. Так відповіла Логан, але ті діти поводяться звичайно. А я маю на увазі дітей, які можуть утнути таке, що дев'яти чи десятирічне нізащо не додумається. Як от приміром літати на кажані чи боротися з пацюками, як королева люкса в хроніках підземного світу з книжок про Грегора? Або подорожувати космосом, як мех у складках часу відразу погодилася Анабель. Ну ж бо спробуємо зосередитися на цій книжці. Ніна інколи дозволяла їм відволікатися й поговорити про ті книги, які їм подобалися, тому що отримала задоволення від таких розмов, так само, як і вони. Проте зараз Ніна повелася по-дорослому. Але б стільки є батьки, зауважила Аша, підняла в себе над головою примірне книги. Правду я кажу, у нього є кинула Логан, але він вважає що вони не люблять його. «І це ще гірше, ніж якби батьків у нього взагалі не було», висловила свою думку Анабель. «Отож бо», – підсумувала Рубі Ферн. «І в Кейт є батьки, але вона цього не знає. А як щодо міс перулам?» – запитала Ніна. «Вона для Рейні наче рідна мати. Хіба ні?» Зараз у двері книгарні постукали. Діти страшенно перелякалися, а хтось із дівчаток навіть зойкнули. Сидячі? Ніна не бачила, Дверей, але, підвівшись, розладіла чоловіка. За його спиною сідало вечірнє сонце, тому вона не могла роздивитися його, і Ніна пішла до нього, щоб повідомити, що крамниця зачинена. Може, хтось із батьків, але вони повинні приїхати по дітей тільки за годину. Але це був ніхто інший, як Том. Том, що з вікторинників. О той самий Том. «Якого дітька? Це твій друг?» – спитала Рубі Ферн. Стоячи в Ніни за спиною. Ніна розвернулася і побачила, що вся група книжкового клубу пішла за неї до дверей. Ними керувала адаптивна потреба пхати свого носа все нове. Не зовсім, повіла Ніна. Підійшовши до дверей, вона усміхнулася і насупилася водночас, гадаючи їй, що тут забув Том. Том, як і сам не знав, чому тут опинився, почекав, поки відчиняться двері, і тоді простягнув її киток у кіно. Він твій. Я був тут неподалік і віршив віддати його. Угу, сказала Ніна. Ми зачинені. Так, Ніно, почнімо розмову з того, що відповідаємо недокладно. Дуже стильно. Ти хлопець Ніни? запитала Аша. Висока ясноока дівчина поставила запитання Руба. Том, трохи розгублений через уважні погляди шістьох дівчат, похитав головою то ви, її друг, у Рубі Ферр не було найменшого наміру давати йому уникнути відповіді. «Еммм», – промимирав Том, – «мабуть, йому хочеться бути її хлопцем», – висловила своє припущення Логан, – «а Ніна цього не хоче». «А може, вона хоче, але про це йому ще не сказала». Всі з шестеро голів повернулися до Ніни, яка враз спалахнула кольором полуниці. «Леді», – звернулася вона до них суворо, – «будь ласка, йдіть на свої місця і сидіть тихенько, я повернуся менше, ніж за хвилину». «Та ні, усе окей», – сказала Нора. «Нам і тут добре». Ніна, наче лазером, пронизила їх поглядом і діти впозадкувала на свої місця. Том плутано став пояснювати. «Я тут подумав, що тобі, певно, захочеться подивитися кіно іншого разу». Він простягнув квиток, і Ніна взяла його, намагаючись збагнути. Пропонував він подивитися фільм разом. чи просто мав на увазі. «Я знаю, ти хотіла сходити в кіно сама, тому ось квиток, можеш його якось при нагоді використати». «Дякую, але насправді це був квиток моєї подруги, вона його купила». Хлопець похитав головою. «Ні, вона віддала його тобі, тому я…» домовився стосовно обміну. Том раптом усміхнувся, і Ніна відчула, як в неї закололо долоні від тривоги й симпатії до хлопця водночас. Він дуже їй подобався, високий і стильний, з виразними м'язами. Дівчина думала, що навіть за руку не може його потримати, не кажучи вже про все інше. І чому вона взагалі думала про щось інше? Хлопець знову заговорив, Тепер уже не так рішуче. Ти пішла тоді якось несподівано. Так, вона почервоніла. Вибач мені, е, у мене з'явилися справи. Отак несподівано? Ага. Їй не хотілося більше нічого пояснювати, бо й без того було страшенно нікого. Усе одно дякую. Вона усміхнулася і простягнула руку, щоб зачинити двері. Мені треба провести заняття книжкового клубу, до того, як я стану задихатися від панічної атаки і мені доведеться дихати в пакет. О, то це не твої діти? Спробував він усміхнутися. Том відчував запах її шампуню з медом та лимоном. Проста розмова давалася йому тяжко. Через її блискуче волосся, маленькі руки, руки й ноги її мініатюрність. він здавався собі незграбним велетнем. Так ніби тягнув оберемок сина і промовляв із соломинкою в зубах: "Перепрошую, «Я тут перетягав цю телицю на інше пасовище». Ніна усміхнулася йому. «Тримайся, Томе. Мені треба було б добре попрацювати, щоб народити шістьох дітей одного віку». «Вона була караока, він це помітив. Тепло-коричневий колір очей з темним кільцями навколо зіниць. Вони відволікали». «Сучасна наука?» – спитав хлопець. «Томе, ти справді говориш з нею репродуктивні технології? А може ще запитаєш, які бренд-тампоні вона використовує?» «І то правда». Вони стояли, сміхалися одне одному, намагаючись сказати бодай щось, щоб не почуватися цілковитими дурнями. Бачите? спитала Аша, виглядаючи із-за книжкових полиць. Так вони фліртують. У моєї старшої сестри Інколи буває такий самий погляд, коли набирає комусь повідомлення. Голос у неї був радісний. І тоді зазвичай мама відразу забирає в неї телефон. Том з Ніною озирнулися. Шість маленьких голів визирали із стелажів, наче шість стиглих авокадо на підвіконні. Вони поховалися, стало чутно їх не Ніна знову повернулася до Тому. "Вибач, вони не можуть стриматися. Мені треба йти", він кивнув. "Так, але, так", відповіла Ніна. "Побачимось на вікторині", звісно усміхнулася дівчина. "Тоді бувай. Бувай. Дякую за квиток", попрощалася Ніна. "Він і так був твій, я просто поверну його". "Знаю, але все одно" Том погодився і ще раз попрощався. «Розумію, бувай, бувай. Побачимось, побачимось», – сказала вона. Потім Ніна зачинила двері і повернулася до дітей. Вони знову повиринали із-за книжкових полиць і дивилися поверх них. Нора заговорила першою «Сестричко», – промовила вона, – «тобі треба навчитися фліртувати». Лілі, мама Аннабель, яка приїхала за дочкою, чимось була схвильована. Не вимушена спілкуванні, приваблива, просто вдягнена, весела доброзичлива. доброзличлива. Ніні вона завжди подобалася. Цього вечора жінка кудись поспішала. Волосся в неї не трималося в гульці і стирчало в різнобіч. У Ніні руки свербіли, щоб поправити її зачіску, проте вона... Не наважилася цього зробити. Не всі такі прихильники симетрії і повного контролю, як ти, нагадала дівчина собі. Бель, хотіше дитинку, ми поспішаємо, сказала Лілі, порпаючи своїй великій валізці. Чому запитала Набель? Їй стало цікаво, куди так квапиться матуся. Тому що мені найшвидше треба потрапити додому, бо я маю наповнити насіння ще 40 пакетів, які ми використовуємо на весіллі тітоньки для маркування місць, пояснила Лілі. Вона нарешті витягла з валізки ключі від і поглянула на години, і я потребую твоєї допомоги. Хоча ти мала лягти спати годину тому, тож мені доведеться порушити права експлуатації дитячої праці і позбавити дитину повноцінного сну. Анабель насупилася: у Каліфорнії немає ніяких правил експлуатації дитячої праці. Ох, а я впевнена, що є, сказала Ніна, збираючи крісла мішки. Тобі заборонено працювати до 14 років. А про сон щось відомо? Ніна подивилася на Лілі поверх голови Анабель. І втрутилась. Гадаю, ці закони в кожному штаті свої. Анабель відвернулася від Ніни і відозріло звузила очі, дивлячись на свою маму. Що я повинна робити? Розфарбувати, наклеювати, вирізати стрічки, звіряти зі списку. О, чудово, не втрималася Ніна, адже Лілі зараз перелічила її улюблені заняття. «Гаразд, тоді ось що!» – усміхнулася Аннабель. «Ніна допоможе тобі, і Каліфорнія за це ні на кого не розгнівається». Лілі засоромилася. «Бель, я впевнена, що в Ніні є свої справи на цей вечір. Правду кажучи, немає», – запевнена Ніна. «Ви живете тут неподалік, егеш? Я не проти допомогти, я люблю таке рукоділля». Справді, на обличчі Лілі цінула вдячність. «А для мене це справжні муки». Хай уже те рукоділля, але я весь час панікую, що могу когось забути або втнуть ще щось. Ніна засміялась. Ну, то дайте мені навести тут бодай якийсь лак і зачинити конигарню. Зустрінемось за 10 хвилин на дворі. Ви богиня в людській подобі, сказала Лілі. Але вона не вміє фліртувати, повідомила Аннабель, а потім подивилася на Ніну додала. У мами є бойфренд, вона може навчити, як це робити. Лілі грізно зиркнула на доньку. Підемо по морозиво, скоро побачимось. Вийшовши з крамниці, вони за кілька кроків зупинилися. Ніна намагалася не читати по губам Лілі, як вона повчає дочку, не коментувати її особисте життя. Успіху вам у цьому, подумала Ніна.